tett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 Köszöntöm neked, Bányai Géz vagyok. Ma egy kis utazásunk tenni a 40-50. 50 év előtti Indiával fogjuk kezdeni, ugyanis a vendégem Royce Nehangshu, aki már egyszer volt velünk itt, amikor rendeztétek a holi ünnepséget, és bizonyára részre lették, hogy egy indiai, aki magyarul beszél, méghozzá igen, jól beszél, és hosszú ideje itt van Magyarországon, magyar a felesége, és van két magyar gyereke, akik nagyon jó pofák, és egy kicsit azt szeretném ma, hogyha visszamennénk abba az időbe, amikor te Indiában voltál. csak aki javítani szeretne nem 50, hanem Na jó, oké. Okay. <gül> <Meg gül> csak úgy próbáltam <gül> kitalálni körülbelül. Jó, jó. De a lényeg az, hogy egy olyan időszakba fogunk menni, ami hány éve vagy te már de Európában? 8. Uh, Európában? Európában hú. több mint 20 éve. Húsz, húsz oké. Okay. Tehát mindenképpen ami az indiai... Hát másodszor, ha úgy néz, mert egyébként 22 óta, csak volt egy időszak, amikor visszamentem Indiában négy évre, uh, utána 16 évé, hogy most visszatértem Magyarországba. Igen. E, Mindenesetre ez is érdekes, méghozzá nagyon érdekes, mert lehet, hogy minket egy kicsit máshogy látsz. Mint hogy mi látjuk magunkat. Ellenben van egy dolog, amit mi nagyon nehezen látunk. Az ember elmegy Indiába, és euh, igazából, ha, ha turistaként megy, akkor azt szerintem föl se fogja, hogy az indiaiak mit gondolnak saját magukról, vagy hogy hogy, hogy élnek. Tehát annyi minden látnivaló van, olyan sokféle ember, annyi kultúra, annyi nyelv, az egy egész kontinensnyi. Ö, ö, társadalom, hogy uh, igazából csak uh, beleszagolni lehet. De én szeretném segíteni, ebben bennünket, hogy olyan valami olyasmit megtudjunk, amit mi magunk, a saját ma magyar kultúránkról mi, mi tudni szoktunk. Például gondolok ilyesmire, hogy mondjuk. Ha elkerülnék mondjuk külföldre, és valaki így kérdezgetne, akkor el kellene mondanom azt, hogy mit tudom én, mit jelent nekem mondjuk József Attila, vagy Arany János, vagy a Omega együttes, vagy mit tudom én, igen, micsoda, igen. tudod. Tehát valami olyasmi, vagy mit tudom én, valami, ami a magyar kultúrához tartozik, és, és a világ nem annyira ismeri. Úgyhogy elengeded, akkor menjünk vissza a gyerekkorodba és a családodhoz. Jó. És akkor mit akarsz? Hát, hogy hol nőttél, nem kell semmi intim Jó, dolgot, én, csak... Én uh, azzal kezdek, hogy én születem al városban, ami másod uh, Prajágnak hívnak. Ez uh, szerintem mindenki már tudod, Prajág az a három folyónak a Torkolata. Torkolata, ahol találkozik Ganges, Jamuna, meg a Sareszvadi, ami, meg Sarasvati az legendás folyó, nem. ami valamikor létezett, senki nem tud. Létezik-e az a. Hozzá kell, de nem az űr utolsó tíz évnek a tudományos felfedezése, hogy a szaraszvati valóban ott folyik, igen. csak ez kiszáradt ez a folyó, már Mind jó régen. Igen, föld alatt, mondja, volt valami, és mi? Milyen gupta, igen, gupta, ilyen titkos, gupta, igen, hogy igen. Eltint, tehát a, a nyoma ott van, az egész fél kontinensen húzódik hát a szaraszvat, és valóban ott torkolik be. És legenda szerint én, uh, na, ad, uh, nem tudom, tudod -e, hogy most ez itt mondhatok, itt, mert uh, ez nem egy kvalifikáció, csak a születéstől én uh, bramin családban mm. születem. Nem, ez egy például nagyon fontos. Uh, uh, oké, okay, látom az arcodon, uh, hogy akarod kerülne dolgot, de a magyaroknak ez egy nagyon fontos és érdekes dolog, hogy oké, okay, kaszrendszer, itt ül egy bramin, akkor most hallgassuk meg. Um, és leg, uh, mi az so, a fajta Brahminekhoz tartozunk, aki Szaraszwat Brahminnak tartozunk, ami egész India van, van egyébként független attól, Dél-India vagy Észak-India, mm -hmm. mert származásai, uh, Legenda szerint ők pont az ősi, uh, ősiénk Szaraszwati uh, uh, folyó mellett vala telepítettek. És uh, na, no, akkor. Ahogy oh, én alapában születtem, ez nem az előtt, hogy onnan származunk is, mert uh, bengaliék vagyunk, de az a dédapám, költözött mm -hmm. bengaliából, ő volt ilyen ráj ha érted mit ellent, ez titul, családból, uh, mint a... A csóthori, az a családi nev? Roy Choudhury, az mm -hmm. a most Roy lett abból, mert ez csaladi név, ez valóban nem egy csaladi név, hagyományosan, nézünk, ez egy titul, titulus, nem tudom, cím, mm -hmm. ezek a, hát mint a krófók, nem tudom, kiskirályok volt mm -hmm. valamikor, barását, az a hely, onnan származunk, több mint... Hát az, hogy csoduri. Az egyfajta az egy uh, jelző. Uh, igen, van Csóduri, és van Roy és Again. van Roy Csóduri. <laughs> és akkor ezek, úgyhogy Csóduri, az uh, mind a Roy mind a Csóduri, ezek a, akiknek nagy birtokok volt, mm. meg és mi, és akkor mindenki tud, mi, honnan szar Attól, hogy én Roj vagyok, az vagy nem mondhat valaki, nem, az nem bizonyít, hogy én milyen kasztaból vagyok. Az mm -hmm. bárki lehet Rajsóduri, mm -hmm. független a kasztaból. Mm -hmm dehó, meg ismerkedenek, ami enkással volt, azt valódi családi nevem, ami mukhya padjai, mukhya padjai, mukhya padjai, igen, mm -hmm. ami angolok mukhargi csinált velük, ne mukhya pad, hát az, mi a bannerji, chatterji, de ezek mukhya padjai, bando gango padhye, Mm -hmm. Upátháj, ez egy uh, tanár... Ed, mm -hmm. tar, uh, ez benne például a hogy uh, Upanishad. Uh, igen. igen. És akkor Mukhopadé, ez a fő upáthely. És mm -hmm. mi, ha vonal szerint megyünk, a genetikai vonal szerint, mi Várdvács Gotra-nak mondjuk Gotra, ez minden hindúzók köz nagyon erősen meg manapig tart, tarták, ott Gotra, hát ugyanolyan Gotraból két ember nem házasodhatnak. Mm -hmm. azért jelent, mert genetikailag azok, ad, Bizonyos vonalból származza. A gótra az egy ilyen családi törzsvonal, nem? Igen, igen. Családi törzsvonal. Például mi Haradvágyi gótra vagyunk. Akkor az történelem szerint, hagyomány szerint mi a Bhardvágy Muni, aki volt valamikor. Mm -hmm. Elébként mondanak ő a ösi fia. Ez, már egy, ez egy, már egy védikus név. Tehát ez Ve a védákban szerepel. Igen. Muni-nak a fia volt, eddig fia volt, Drunácsárja, aki a ma tanár volt, a mm -hmm. mint a a És akkor mi az a vonáltól számozunk. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy a te családod a mondjuk drónacsárjáig visszamenőleg tudja vezetni az őseit? Igen. De név szerint is megőrizte. Igen. igen, igen. Ami ezért egy jó, sok-sok uh, sok ezer év. Ha jól emlékszem, én olvastam uh, valahol, hogy csinálták már kutatást, mint a Európában és Indiában az a genetikai kutatás, mm -hmm. mert me nem szigorúan, most már jó, lazán de még mindig konzervatív családban Bárdásgótra független, hát nem is rokonom most, de egy lány vagy egy ugyanen Bárdásgótra származik, mm -hmm. nem szabad házasatni, mert az az tud ugyanen, mint a uh, család belül házasatni. Mm -hmm akkor ez gyakorlatilag azt jelenti. attól, hogy nincs semmi közön. Ez az okos dolog, mert ez egy okos dolog végül is, ez azt jelenti, hogy a legjobb, tehát ti mindig másokkal kell, hogy házasodjatok, hát, hogy Más családvonalakkal. más, családvonal egy más vonallal, ami azt jelenti, hogy genetikailag sokkal színesebb. Benszúr nem. Vagy ha van szó magyarul, benszúr, vagy inbreeding angolul, amikor családon belülházasadnak. Akár Öl. hiába kuzin, vagy igen, ö, igen, igen, igen. Unoknak, de nekünk. De én nem ez már elég. De ez sokkal tágabb. Mert itt, itt, itt, ne, itt, itt, itt, itt a sok-sok száz meg ezer év alatt neked a, a családi rokonaid Ugyanolyan távol vannak szinte, mint egy idegen Igen. családé? Uh, hát mond, hogy egyszerűen mondhatod, hogy uh -huh. magyarázhatok így, hogy független attól, mi bengáliák vagyunk, de bengáli utolag lettünk. Uh -huh. Mert nem volt régen bengáli, nem tudom, en, Bihari ezek álomból zártak. Azok volt. egyébként mikor, e, mikor jöttek létre? Így? Hát bengáli, az. Uh, Na, no, bengáli az mert a. Bengália, hogy akkor is tudod, van? az Vanga Varta volt. Vanga, Bengal. Uh -huh. Bengaliul, Banga, ben De az keleti parton van. Tenger mellett van Bengália, és a mi őseink, aki nem csak a Muhabadé, ez az öt Upadé van, Muhabadé, Bandupadé, Csartupadé, Gangupadé, még egy ötödik nem emlékszem. Um, ő Kanauj volt Ezt hol van? Az Uttar az Utapradiás állomban. Most ellenegére Utapradiás. Ahol Uttar Delhi is van. Uh, nem, nem. pocsotásban mellettek, csak Nincs közel. Nincs mellé Alhavad Prajától. Az, az, az Harjana. Nem, nem. Kanauj az Utapradiás állomban. Utre, Az a UPI. UP, <gül> UPI. Ahol lakna a főváros. <gül> oké, okay, oké. Okay. Tehát uh, nem csak kerestem egyben, de ah, mondjuk uh, egy híres hely, mondjuk... Uh, ahol a Taj Mahal van, az júpi. Az júpi, az júpi, az okay. igen. igen. A Taj Mahal az júpi, meg a... Igen, akkor... Vagy aki ismér mondjuk Vrindávant többet haltó, az az júpi. A Vrindávant matura összesetek az igen. Na uh, no ez hosszú történet, ennek a direkt akartam uh -huh. mondani, akkor visszamentem az időben. Na... No, uh, ez egyébként mennyire fontos... Uh, én, amíg nem jöttem Európában, akkor nem is gondoltam, mert nem is volt annyira fontos számomra. Uh -huh. Csak most tiszta uh, tudományos szempontból nekem érdekes lehet, és nem mindent tudtam, ami most tudok, mert tanulmányoztam. Nem tudod. Uh -huh. Hát abban születtem, abban nőttem, uh -huh. hallgattam néha, mikor kamaszkorban ott tűnt, hogy minden hülyeséget kit de hát én is most már öreg de nem, nem annyira öreg, de tudod. Uh, Egyre érdekes meg, pont mint emberek, mint ti, ott a, a mm -hmm. külföldi emberek, mm -hmm. akiknek ez érdekes. Uh, Ezekben kezdődött akkor, mikor 82-ben um, összöndiasként kimentem Moszkvában mm -hmm. tanulni, Oroszországban, függetlenül attól, hogy a rendszerváltás előtt idő, az a mm -hmm. kommunizmus úgynevező, vagy szocializmus, uh, akkor is olyan érdekes emberekkel, emberekkel találkoztam uh, Oroszországban, és szedeltem magam, hogy kérdez, kérdeznek, kérdeznek uh, tőlünk valami, ami tudok, hogy létezik, de tudat, na, fogalmam sincs hmm. volt, hogy ezek miért. Akkor kezdtem tanulmányozni. Hmm. De például, ha mondjuk eh, arra gondolok, hogy eh, hát negatív módon, Szoktunk néha ugye, beszélni arról, hogyha valaki nagyon büszke a családjára, és uh, veri a mellét, hogy én innen származom, meg onnan származom, és mondjuk lenézi a többieket. Uh, Indiában, ahol ennyire családok nyilvántartják, uh, ez, ez jelenthet esetleg mondjuk versengést? Um, nem tudom, most változik az idő, uh, mikor valahogy mondjuk altudata barn. Ez létezik. Biztos, hogy nekem is létezik. Nem tudom, mit lett volna, ha más kasszabban születtem uh -huh. volna. De ugyanakkor, hogy mondjuk, uh, valahogy mezzerségesen bent, vagy attól, hogy nem úgy, hogy kell nadképű lenni, hanem mindig éreztünk, hogy meg is, hát ott természetesen bejön a uh -huh. Most nem. Ezekben a városokban Uh, nevetséges is. Hát én, Roko naim között, kit érdekel, de mivel foglalkozol uh -huh. De akkor valahogy meg is büszkek, uh -huh. valahol lehet, hogy nem ismernek meg, de a viselkedésből lehet azt tanulni. Mert ahogy tükkanak, viselkedik az ember, az lehet azért lehet látni. Uh -huh. És hogy csinálnak, nem tudom, lehet a nevelés miatt, ahogy neveltek minket, mert uh, én mikor meg kicsi voltam, akkor már otthonunkban, családon belül, akár akarunk, akkor nem, nem kérdés volt, hanem muszáj volt tanulni, na, hallgatni Ramayan Máváret, hétvégénként, hát ilyen uh, derek, meseforma van, mikor uh -huh. kicsi voltam. Hogy csak, Azt ki mondta például? Hát apám, anyám uh -huh. olvastak könyvekból, de olyan derek És szóval volt. milyen nyelven? Mert ugye ezek szanszkói vannak um, eredetileg. Hát a mi családunkban már elég furcsa volt, mert uh, pedig bengaliék vagyunk, de ugyanán jupiból, ott hindi, bengáli mind a, mind a kettő, mind a el. de de valóban angol lelv az a fő nelvünk, mert angol is suliban jártunk, uh, többször volt rámány mában, angolul is hallottunk, hogy <laughs> értsünk miről a uh -huh. szó, de hát meseként attól meg mama, vagy eddig nagymama meselt akkor a bengáliul, a uh -huh. saját nelvvel, mindig. A lényeg az volt, tudni tú, uh, kellett a saját ilyen ezek irodalomként uh Mondtam. Uh -huh. és ugyanakkor mese belül, ha, ha példá, például szóba került bárutás muniról a szó, uh -huh. vagy a dronacseré, akkor rögtön hivatkozzak, akkor ők kik, akkor ők a mi uh -huh. És itt nem előszakon, nem muszébk, de és érdekes volt. Uh -huh. Most szerintem nem, nem, nem is tudnak nagyon sok ilyen... Én... Már úgy érted, a mai fiatalok ezt nem csinálják? Uh, nem. Én uh, attól, hogy, tudod, a felelőségben ott mondtad, uh, magyar, uh, nekem két fiaim vannak, meg a lányom, én őket már, már tanítottam, most ők fognak ehhez szobabítani, uh, meg a... uh -huh. azért gondoltam... De te hogy olvastál nekik? Én uh, angolul uh, meg a uh, vettem neki könyveket, hogy maguk tanultak, olvastak, mm -hmm. és amikor Magyarországon visszajöttem, akkor itt is találtam egy-két például magyar, hát mint a Bhagavad Gita-nak a magyar mm -hmm. uh, fordítást, de yeah. nem ami uh, Ilyen kisebb felt, nem, az a régi kiadó volt, valamilyen akademikus fordította mm -hmm. olyan. Ők benne vannak, ez biztos. Uh -huh. Most utólag fognak, mert mikor kamaszkor tudod, hogy van, de meg nem fogadod, de én sem uh -huh. fogadtam ott, nem de benne, bennünk van ez, és én direkt ezt csináltam annak ellene, hogy ha inde van maradtunk volna véglegesen, nem vagyok biztos, hogy lenne annyira érdekes, nekem se, hogy tanultat uh -huh. tanultad volna, de így, hogy külföldön vagyok, akkor már mondtam, hogy uh -huh. ne legyen, hogy ők nem tudják. Mm -hmm. De ez nem azért, hogy várok ettől, hogy ők nagy emberek lehet, semmi nem lesz. Belül hagyomány ki, ez nekem ez identitás. Mm -hmm. Én onnan származok. Ők az én utodaim, de ugyanakkor magyarok, és próbálok meg szintézi, szint, szintézi, yeah, szintézis... szintézis... hozni például van olyan könveket, ami itt a orosz akadémikus, én. mi az volt Magyarországról? Szk, no, magyarul van a skitakról. Uh -huh. Az uh -huh. vettem nekik ott, ott vannak megint ilyen legendák, történelmi legendák, mondanám, uh -huh. hogy honnan származak a magyar uh -huh. meg a tudatot átmentek. És ez egy orosz kutatónak a könyve? Igen, de az magyarul van, egyébként. Uh -huh. uh, nem emlékszem, én a szim. Ott van a, tudod, a okay. garuda vada turulnak a. Uh, ez érdekes uh -huh. ledenek nekik. Is. Nem azért, hogy valaki magas kasza, én az uh -huh. nem tartok magas, alasem kasza nincs, van különböző kasza, én szerintem Európában is létezik. Nem kasza, hanem klasz. Igen, osztályok vannak, igen. Hát igen, azt próbáltam, hogy nekik. Uh, itt neveltek. Na, no, és már már ez egy dolog volt, utána volt, muszáj volt, akár tudok ennek elni, akár nem, muszáj volt, mm -hmm. et, uh, jött egy gurú, mint a pandit má, mester, aki ennek, ez mm -hmm. akkor kell ott ülni, és ennek elni, akár mi, Mitének mm, uh, Volt különböző klasszikus uh, zene, mint a baján, azok a... Mm -hmm. Hmm, vagy mondja, ez a, hát ezek ilyen vallásos igen ilyen, Olyanok, mint a templom együtt igen, az, igen, az emberek. A, o, igen. Ugye. Ezeket kellett Rabindra Sangít, mert bengaliak vagyunk, akkor Rabindra, tago, Rabindra uh -huh. tagó. Ezek mindig volt. Közben meg zongorázni is tanultam. Oh, Ó, Igen, azt is muszáj volt. Hát ott is szintézis volt, meg is angolok miatt nem tudom, indo-európai mm -hmm. indo -európai kultúra valami mm -hmm. is. Hát ez volt a gyerekkorom. Mm -hmm. És volt. Milyen, milyen volt a hangulat egy olyan városban 45 évvel ezelőtt? Uh, mint a nagyvárosokban? Hmm, hát ahol fölnöttél. Te végig már voltál? Nem? nem, ott születtem pedig az, azok, Elhamad el, elég provinciális városban voltunk, tudod? Uh, mert az az oda a um, üdvédeknek a városa. Ott volt az úttöpredésétnek, most is van a High Court, az a főbíróság. A, a legfelsőbb bíróság. Legfelső, és én Kivéve a mi generációban nincs, de a apám generációig mindenki üdvedek is voltak köszög az a nagy mm -hmm. dédapám pedig uh, Motilel a uh, nagyon közeli barát, meg híres mm -hmm. volt arról van, meg uh, hát iratok meg ismi, mm -hmm. akkor ő fiaik, mint a én uh, nagyapám, meg a tesverek azok Cambridgeban tanultak, mm -hmm. uh, üdvedek voltak végig. Mm -hmm. Apám is végzett, de ő nem praktikált, mint a a manapig. És te miért nem lettél ügyvéd? É, mindenki az akart, hogy legyen én útvédek, mert az itt hogy jól lenne. Uh -huh. De nem tudom, hol filológus lett belőlem, az se <laughs> gyakorlok, ez van. Ja, Szerintem, hogy kerültél Moszkvába? A, úgy, hogy belőlem mindig akarta kísérlet csinálni családom, mert mindenki, uh, nálunk tudod, én uh, humá, humán uh, uh human szakban volt, és belőlem akarta, hogy legyen ilyen chartered accountant, ilyen felső kategóriás, ilyen, ilyen főkönyv elő, főkönyv volt, uh -huh. valamilyen, mondom. Milyen? Te gyerek vagy? Én um, második, de első fjú vagyok. Aha, Mint és a, ez számít. Igen, mi ötön növérem, utána négy fia, fjú, és én a idősebb, legidősebb uh -huh. fjú vagyok, és Akartad belőlem ez valamit, matekorzs vagy? Nem tudom, de nem uh -huh. tanultam. miért Moszkvába mentem, nem mondjuk kellett? Azért o, o, arra jön, miért Moszkvában hogyan mentem, nem uh -huh. miért. Uh, úgy mentem, hogy meg is uh, kívánságom ellen kellett tanulni commerce kereskedelem. Uh -huh. uh, nálunk tudod, a tizedik osztály, utána két, itt nyolcadik, meg a négy. Osztályokat tudod, általános meg a... Nem, ezt mond, de ez fontos. Igen, mert van a rendszer olyan, hogy a tizedik osztály az általános iskolának számít. egytől tízig ez igen. az általános iskola. Igen, ezt ez Ezt végjárja mindenki? Igen, csak nem általános, ha szó szerint fordítunk, tolmácsolunk, akkor nem hanem Secondary Education. Secondary, az mégis középső. De ez hanyadik, van egy osztás benne? Igen, első osztálytól tizedikig uh -huh. folyamatosan. Az a Secondary Education. És ezt az mindenki végigjárja? Mindenki, az muszáj, mindenki, az muszáj. Ah. Az muszáj. És ott uh, a, ut ha utána kérdezni, két... ez az, amit mondjuk egy legszegényebb gyerek is végigjár? Uh, Törvény szerint igen, uh -huh. de menni az valóban menni, Edre uh -huh. több igen de muszáj volt akkor a tizedik uh -huh. osztály, ez a minimális. Tizedik után van két év, uh -huh. az mint itt gimnáziumban, ott, de az higher secondary, az közép, nem, nem kö, középiskola uh -huh. hanem fölsöközöp. Is, is elemi iskola, mindjárt a secondary-vel, tehát igen, a, secondary, a, a, igen, ugye igen. nálunk ez... ez elementary uh, van, igen. elementary, ami általában, de az az első osztály előtti két, ami itt... Obudakint. Mert de, ott de. nincs Obudakint, de ott meg kell tanulni. De akkor ABC. hány éves korában kezdődik a tanítás? Elsoi, első osztály az öt. 5 év és korában már első. Mert feltölt, aki már ő akkor, akkor hamarabb kezdődik? Persze. Az én nagyobb fiam is ide nagyon nem akartak, ott kellett különös, mikor, mint a Magyarországban tértünk vissza. Én akar, mert ő járt indiai iskolában, Moszkvában, és már öt év volt neki, de még nem volt hat év, mikor ide jöttem. És nem, nem a felvenni. És ő uh -huh. már tudtak a ABC meg számolni, uh -huh. és akkor mondtam, nem, ő úgy fog. És úgy került, hogy ő osztályban fiatalabb legfiatalabb volt, mindenki másfél-két év uh, idősebb uh -huh. nála volt. Most már, ma, uh -huh. már végzett érettségezett? Uh, érettségezett. Pászmár uh -huh. Péter és. Uh -huh. edetemről, igen. Oda de fog, tovább jó, oda megy tovább. Oda, oda ne, nem tudom, oda megy, de el elte szociológus. Oké. Okay. Uh, van egy kis izé a, a, a, a fejemben, ugye Bengália, ja. mint a, az mindig kommunista vezetés alatt, tehát az utolsó, tehát a háború óta elég sokszor, igen. ugye? A, a 50-es évektől most is elég erős a igen, a a, benne, igen nem, oldal, hogy <gül> ebben ebbe nem volt egy olyan dolog, hogy, hogy Moszkva így, így könnyebb könnyebben. mint egy közön, bengálnak? Nem, semmi közön nem volt. Pont az akartam mondani, hogy nagyon akartam megdőzni, mert minden én kamaszkor baloldali mozgalomban nem tudtam. És nem van kezdődött, indeván ellenálltam nekik, uh -huh. ez a szenvedtem is, mert amikor pont a 12. osztály, akkor Kalkutában jártam, akkor a abba, Bengal, Bengalia, uh -huh. és nagyon akarta, de hogy muszáj volt fizetni valamennyi pénzt a nem fizetem sem, mert nem akartam taglalni. Mint itt volt kis, kiss -kiss. Kis, kisz. kis vagy nem kis. -kis. <gül> akkor igen. De ja, nem ott is ott volt egy hasonló? Nem, ott van, mert nem csak nekik összes uh, nemzeti politikai pártok, ami van, nekik van oh. ilyen diakaga. minden. ez uh -huh. természetes uh -huh. uh, nagyon csak kíváncsiságból, fősküle. hogy mégis. Megmondom, miért a... menekültem? Hogy én nem a magattam... Hogy hívják azt a, a bengáli kiszt, Bengáli uh, Nincs ed, sok van, hát nincs bengáli ami, hú. De nem úgy értem, nem, hogy uh, uh, mi lehet ez az az Van a, ilyen, van Indiában két fő Kommunista Párt, ami oh, nagy. Nem is uh, Valamikor egy volt, uh -huh. CPI, Communist Party of India, uh -huh. és abból elme, uh, egy kicsit, uh, nem tudom, hányos ötvenes években szerintem, hogy onnan kitörték, vagy két ág lett, a CPIM, aki koralkodnak, Bengália van most is. Igen. Uh, Többségben. Az men, mit jelent a, a CPIM? Communist Party of India Marxist. Marxist. Maa. Igen, és megvan egy baloldali, ami forward blocknak hívnak, de semmi, se orosz, se Kina felé. Ez, ez is baloldali, de azok uh -huh. kisebbségben vannak, de mindig együtt koalíciós uh -huh. uh, kormány. Én, a, én a, azt láttam Bengalban, hogy a kis falvakba, hát én őszintén szólva nagyon tetszett nekem, már úgy érte, hogy mint egy igen. ilyen e, szóval egy, egy kicsit viccesnek tűnt, tehát így, így mondom, hogy tetszett. Először is, hogy a sok falán voltak ilyen ráfestések, sarló és kalapács, hát, igen. és om, egymás mellett. Pont, pont ez Ki volt író, hogy mint tudom én, Hare Krishna és egy sarló és kalapás. Szóval, egy, szóval e... ilyenek. A másik pedig, egy hogy voltak látod, olyan falvak, ahol volt egy ilyen kis tér, ahol a, a központja van, az útnak a nagy és ott volt egy szobor, olyan Lenin szobor, de olyan helyi Lenin, valami bengáli kommunista, én nem ismerem őket, úgyhogy nem tudom, ilyen melszobor, úgy ki volt rakva, és voltak, voltak helyek, ahol pedig ilyen kis emelvényen, ilyen harcos, szintén úgy nézett ki, mint a 20-es évek filmjében Lenin, amikor beszél a, a, a tömegnek, hogy állt valaki így öltönybe, egy ilyen, egy ilyen kommunista, most hagyj mondjam így, és ott ilyen heves beszédet tartott a, a az embereknek, Igen. meg, meg egyszer-kétszer megállították a buszunkat, hogy sarcot szedjenek. <gül> <gül> azt mondták, hogy nem engednek tovább, nem fizetünk mondjuk száz a falusi kommunisták, ha ott van valamilyen gond, vagy valaki hiszlizik, már mm -hmm. rögtön szaladgálnak mondjuk ilyen uh, falusi, hogy mondjuk, ez nem, nem is orvos, aki tudod, a uh, rossz szellemekkel foglalkoznak. Mm -hmm. ex Exorcist? Ilyen uh, ördögüző? Ördögüző, <gül> oda, ilyen kommunisták, <gül> tudod? Itt kommunizmus... Tiszta út van ez a politika, inkább gazdasági mm -hmm. jele. Na, nem, városokban igen az a intelligencia, mert például a leghíres uh, kommunista, aki most ne, nemrég halt meg, és az veterán uh, fő miniszter indianak volt, és tisztelet politikusnak tartott, az a Jyoti Basu. Um, Jyoti Basu mm -hmm. az Oxfordban tanult, azok mm -hmm. nem jártak, <gül> jó jártak utólag, de tanulni, Axfordban beégzett fel, mm. tudod? Uh, bengaliék, uh, nem azért, mert bengali vagyok, én nagyon is uh, uh, ott Bengaliában inkább idegennek <coughs> érzem magam, mint a aki Indiában állam, mm. állam, jobban érzem, de bengaliék, uh, ahogy én tanulmányozom, azok intellektuális emberek, eddig, mm. tudod? Ez uh, a is, igen. És ők mindig harcoltak az igazságért. Mm -hmm. Most az Többség azt az, az kommunizmusban, vagy nem, nem tudom. Uh -huh. De ugyanakkor kihasználtak, mert szeg nagy szegénység van a is, mert a többiek ilyen földműveletek, tudod? Uh -huh. Földművelők. Igen, emberek, és őket támogattak mindegy, és nekik a választási erő, vagy a szavazási erő, az köztük vannak. Mm -hmm. Azért vannak, kormány van, nem. Városiak nem támogatták egyébként. Az inkább kongress, vagy most van különböző uh, jobboldali. Uh, de egy dolog biztos, függetlenül attól, hogy soha nem értetem ed, ed, ed. Nem csak velük a kommunizmus, mert nekem a uh, kommunizm, klasszikus kommunizmi, marxizm, leninizm, úgy, mint a utópia lenne. Mindig mm. is volt. De azért egyébként Moszkvába kellett, hogy találkozzál? Oh, nagyon, és nagyon sokszor mm -hmm. vitatkoztam. Ki is tettek uh, ilyen, um, na, let's cable is volt, mikor. De mi, hát, vita kérdéseket tettem a professzoroknak, akinek nem tettek, hogy jó, te már mehetsz. <gül> <gül> nem vitatkoztam. Igen, de én nem, sose mm -hmm. feltem, mert Akartam megdőzni, igenis, uh -huh. ez valóban praktikus dolog, nem találtam. Nem uh -huh. lehet emberből robot csinálni, tudod. Na, um, mi, most egy picit maradjunk még Bengálnál, de a zenével, igen. a Rabindrantagornak a verséből Rabindra igen. Abból hallgassunk egy kicsit, jó? Ez az osztályt magaddal. Akkas vala, szürjed ara, viszvala pra. Táhari ye amar ga akalpara jehelole kali jhilone jo jehelole war bhata hai go gondone nadi te mo rakt dhara leke Gashi gashi ba telechi, donir pathi jete, donir ganthe chamu tele ki, Gashi gashi ba telechi, donir pathi jete, donir ganthe chamu tele hon mein tere chodiye aate an tere da pran le pran le ji aap te ji gar bara chuntara ichchara taare majka ne mu stan Folytatjuk tehát a beszélgetésünket Royce nehangshu -val. Tényleg a névre még, még rá se tértünk. A Royból már tudjuk, hogy az a Roy Chodinak egyik fele, és hogy a... De várjál csak! Hogy lett ebből, még miért a zenére visszatérnénk, most meg Igen. lerakadtam a névnél, elnézést kérek. Hogy lehet az, hogy téged, ha szólítunk, akkor Roynak úgy szólítunk, mintha keresztneved volna. Igen, többiek úgy, Indiaban is úgy szólítanak. De akkor mi a keresztneved? A hangsú az, az a keresztneve. <gül> a Roy az a vezetékneve, a családi neve. De ez azért is érdekes, ugye, mert Roy az egy angol keresztnévnek is Igen. megfelel. Igen. De van, nincs közel kettőnek egymáshoz. Um, nem tudom, <gül> mert Roy valóban Raj. De angolok rájból csináltak Roy uh -huh. rájtól Roy Royal, meg különböző magyarázat van, de erről tudod az Indiában nem nagyon beszéljünk, mert most a kommunizmusban most van, <gül> de ez nem nagyon uh, szokás. ez van, ezzel születtem Akkor nem. neked a, mondjuk úgy, hogy a keresztneved az a Snehangshu. Igen. És az mit jelent? Um, Snehangshu két szóból áll szanskritban. Sneh az szerelem. Igen. Szeretett, szerelem. Igen. Ansú az a napsugar. Uh -huh. Akkor uh, uh, szeretett, napsugár. Aha. Ez egy nagyon kedvesnél. Uh, apám mindig csinált ilyen. És hogyan szólított téged? Uh, hol? India van? Uh, a, a, családba. a családban. Családban, családban nekünk, nekünk mindegyiknek van egy is. Ah, de azt, az, hogy szniangú nem mondta. az. fiam, gyere ide. Nem, anshu az barátok. Vagy a hivatalos körben szni hívnak, mint a keresztény, de indiai hinduszoknak, nem csak hinduszek, de másoknak is. Van egy becenev, ami otthon hívnak. Az független ez Mondjuk a Sándornak, a sanni, de az a becenev. Ugye, de nekünk nem szne a valamin rövidít, hanem nekem, engem babúnak hívnak. Uh -huh. Tehát egy egészen más, más kedves igen, kedveskedésre. Más, igen, semmi uh -huh. nincs hozzá. Uh -huh. De akkor, bocsánat, ha most már itt okoskodom, akkor neked mondjuk az útleveletben snehangsú roy van bejelva. Az van, van itt van, És igen. te igazából a magyar szokás szerint mondod a úgy, hogy roly Sniangshu. És ezzel meg is tévesztesz mindenkit. <laughs> <laughs> mindenki nagyon jól tudja, hogy a az egy keresné, <laughs> <Ja, laughs> ja, mert um, úgy könnyű. Nem mindenki, mm -hmm. te most szépén kifejezsz hangsú de többé. Is nehez, e, minden, nem minden, igen, minden. amikor leírva látod, egy kicsit nehéz kiejteni, hogy pontosan, hogy van Igen, mert a magyarul szné, meg a sne, a Sándor, meg a s, -es, igen. Igen, mert a latin betúval van írva, de ugyanakkor angol nev, uh, az átírásnak, átírásnak a módja. Ez egy akkor egy vicces dolog ugye, hogy a Roy barátunk aki snangshu és snangshu Roy, akkor így kell. Mondjuk a Angolus az snangshu Roy. Pusztalanadadus, snangshu Roy van akkor kiírva. Uh, Nem, hát, bocsánat, Roy snangshu van. Magyarországon. Szávon, mindig no, összekevertem. Roy snangshu, okay, okay, okay. Roy snangshu magyarul. Aha. De, és Ez te bocsáss meg. Deket sose jutott eszedbe az, ami néhányaknak a, volt egy egy kedves barátunk, aki uh, az is Csodri volt, valamilyen Csodri. Mm. És ő választott magának egy, egy európai nevet. úgy ő volt, ha nem tudom én csodál, most, most nem jut más szembe, hogy, hogy milyen név, de, de, de amikor bemutatkozott, vagy így hivatalosan, akkor ne, hogy nem legyen bonyolult, neki volt egy európai neve. kínaiak szoktak egy csinálni. Igen, ő a, ő, a Charles, ő a Charles Lee, mondjuk valami ilyesmi Igen, van. Igen, amely... minden, mondom, itt van olyan gyönyörű uh, név van, ismerősünk van, barátunk mongol, a lányának gyönyörű mongol név van. Igen. De mégis Csilla. <gül> van. Igen. Hát mondom, mert a mongol név az jelent a csilla, és akkor a magyarul... Hát csak néha, néha nagyon nehéz De ja. én nem tudom, én nem tudom, konzervatív vagyok, talán uh -huh. soviniszt is, de én összes deregém, uh -huh. mert nálatok is van ilyen kifejezés, hogy menni, ferhihez uh -huh. menni. Ha én feleségem, aki magyar, uh -huh. Felihez ment, uh -huh. akkor ő felvállalta az én családomat, uh -huh. és az a családi név, neki is. Uh -huh. És úgyhogy amikor házasadtunk, akkor uh, a feleségem, aki ő uh, átírt, nem mint Tehát a magyarul, nem a, mondjuk, nem a, nem a, mondjuk, nem, nem a, rakta hozzá, hát nem, nem rai, a, nem a, nem a, nem a, nem a, név a, nem a, Uh, valamikor... Uh, de a gyerekeidnek? Várj a gyerekeidnek? Tiszta indiai nevek vannak. Igen. Nincs, Igen. Hogy Nincs olyan, a pista vagy nem. Nincsen ne egy nevük Igen. egyáltalán? Nincsen. Hát hogy Igen, uh, Ha a lányom az én találtam ez a név, megint, uh, mint a filológ vagyok, nevelősz, ugye? Igen. Én vagyok a Sneh hangsú, és Katalinnak aból uh, csináltam Snehalina. Snea az megint. Szerelem vagy yeah. szereted. Lina, aki ben van a szerelem ben. Wow. mm -hmm. uh, yeah. Angolul immersed love. Én nem is tudtam, mit ez, mert nem vagyok Sun street Én csak találtam, én mondom, hogy nekem jó hangzik, írtam fel apámnak ez. Azt mondta nem is tudtam, hogy te Sun enni ennire jó. most se tudok, én tudom Sniáok mit Alina az mit lehet? Akkor ő magyarázott. Azt mondta, úgy maradt neki Sniáliná, mindenki, de vannak akkor, mint a ő nadmama, mint magyar nadmama, vagy másod, linukalnak fog mert nem, de suliban úgy is hívnak őt, mint a sznél mm -hmm. És a fiadat, hogy? Az idősebb fia az, India uh, Indiaban született, egyébként, teliben ő uh, Indrajit. Indrajit. Ja. Mm -hmm. Itt nagyon sokszor Indrajit, meg a j a uh, ja. Igen, a Indrajit. De most már megszoktak emberek Mert Megint az angol átírás igen. Átírás. igen. Igen. Indrajit, a kisebb fiam az Vishwajit. Vishwajit, Aha. Ja. Ezek nagyon történelmi hangzású nevek. Hát, és bocsát, ők ezt hogyan, mennyire élvezik az, hogy ők indiaiak? Én uh, volt ilyen idő, mert én, gondoltam. Mert ha találkozol velük, én találkoztam. Igen. Hát ők tiszta, eredeti magyar gyerekeknek látszanak. Persze. Igen. De Tehát még nagyon jó pofák, ezek. <laughs> lazák. Igazi az gyerekek, okay, hát most már nagyobbak, de, de ö, nem is nagyon sokat örököltek a, a, indézi az indiai vonásokban. Mondjuk, mondjuk neked is inkább elég jó európaiassak a vonása. Nem mostam magamat, Európai, Európai vízzel. Uh -huh. Túl sok van. Na, Na jó, azért indiainak nézek, ki, majd készítek egy fényképet is, hogy a blogon láthassalak. Ja. Oké. Okay. De csak mondját közben. Jó, mit mondja Azt, hogy ők hogy érzik magukat ilyen ah, fél fél magyarnak? Ők azt mondanak, hogy ők mind a kettőnek éreznek magukat, de én, én szempontból, én szerintem ők inkább magyarok most már, mert meg is 15 év itt vannak, 10 év, igen plusz 15 év, és több magyar barátok vannak, Hiába velem beszélek angolul, a magyarul, de meg is szerintem jobban éreznek magukat, mint a magyar. De mikor utaznak Indiaban, ott megint más, az nem tudom mitől függ, ott mintha beéleszkednek a társadalomban, ott tiszta, mint a indiai derekek viselkednek. Mm -hmm. um, angolul beszélnek persze, hod, mert most már nagyobbik derekek hindiul nem beszélnek. de nincs, mint vagy a úr, mert nincs... De tanultak hindit? Hát természetesen tanultak, ott, mikor kint volt az Indiaban, akkor tudtak, uh, hát anyámmal, apámmal bengali is beszéltek, de mi visszajöttünk Indiából Oroszországban, én mm -hmm. munkahodi és ott maradtunk három évig, ott lassan kezdve elfejtett. Most érteni, értenek mindannyiuk de szerintem beszélni nem nagyon vadszedelék, mm. de valahogy uh, szokták, inde van, hogy az ilyen két event, hát tudok engedni, akkor mennek, és ott, mint a természetesen, a ott vannak, ő, otthon vannak, mm -hmm. igen. Nagyon jó. Jó tudnak. Mm -hmm. Ezzel attól talán mert én mindig próbáltam. És az indiaiak hogy fogadják ezeket a közös Igen, igen közös gyerekek, gyerekek, igen. Igen, így pontosan? Hát uh, nem tudom. Um, a családban ők például... Családban nem, a... nem eredmény, nem, nem csak nincs probléma kedvelnek mert ők a leg, az ő generációban, ők a idősebb unokák, az mm -hmm. én szüleimnek, apám meghalt azért, és ők nagyon ez éreznek, hogy ők, nekik van ilyen, uh, hogy mondjam, ke, ke, keneszenek? Keneszeni? Ken, ken es, ken Na. Nem csak kedvelnek, hanem mikor ők a első, mondjuk, uh -huh. valami, tudod, mint az első, igen, kedvencek, igen. Uh -huh. El Elvannak kényeztetve. Oh, Ó, kényeztetve. Ja, kényeztetve, igen, igen, igen. És ö, hát őket úgy fogadnak, mint a gyerekeket. Uh -huh. És szerintem itt ugyan, mint a magyarok. Uh -huh. Nekik ez a gond. A nagymamák, igen. ismerik -e egymást? A magyar meg a indai? A személyesen nem, de apám itt volt, uh -huh. mikor meg élt, 2000, ben itt volt, ők találkoztak, uh -huh. de a nagy papály, mint a én aposam, uh -huh. ő indiaban is volt kint, mikor mi uh -huh. éltük, ő mindediket ismert. De és ő jól Hát igen, igen, igen. Uh -huh. ja, na várjunk egy pillanat. E, ezt a zenét elfelejtettük megbeszélni. Igen. A minden pedig ez egy fontos dolog, igen. de azért még a feleségedő is egy oh. két szót. Okay. Jó? Mert elég fontos része van a családban. Igen. Hogy ö, ő vele, hogy jött a kapcsolat? Ő, oh. ő az indiai dolgok iránt érdeklődik? Vagy, vagy egyszerűen csak... Ez, igen, érdekes, mert én, ha őszintén megmondom, nem tudom, soha nem hittem, amíg nem házassattam, én Hát általán nem akartam család teremteni még házasadni. Uh, meg a Moszkvában, tudod, Kamaszkorban, ott uh -huh. voltam diák kollégiumban, az nem volt a kérdés, de ő vele, veledlően találkoztam én közös barátok, ők, mint magyar diák csapat. De ő is most kában tanult? Uh, Eltéből mentek ilyen félék. Igen, gyakorlatilag. Imerő nyelv, nyelv szakos. mint én. Aha. Igen, orosz, meg ő pedig orosz, meg a Landell nelvész. Wow. Uh, ott találkoztunk, és szerintem őnek ki volt a szulé vagy a szobátársanak másiket barátnője magyar. Nem emlékszem el olyan alkalommal, és csak beszélgettünk. És kiderült hogy több, és meg említette a Rabindranath Tagore, uh -huh. és ő Rabindranath eddig régen említette, és valóban uh, szedelem magamat, független attól, hogy bengáli vagyok, én bengali érődalom nem, tanultam. Utólag olvastam egy-két pár könyv, és hogy hazudtam neki, igen, hogy nemet, akkor mindenki Rabindranathagor ismeri a bengalikét. Hát igen, Magyarországon Rabindranathagornak nagy a, a, a, van. a tisztelete. És ő nem csak Rabindranathagor, hanem Bamkin Chandra Bandopaddeai, meg a Saracsandra de azok, én ismer, ismertem az a neveket, mint írók, de szedem. És ezeket ismeri. olvasta? Nem, ő olvasott ah. magyarul, de én uh -huh. nem. Uh -huh. és uh, hazasak kiderült úgy, hogy hát persze hogy valami, nem tudom, olyan régénról említettem, mintha olvasom uh -huh. igen, mindenki olvasik, nem akarta belemenni, de belekerültem, és kiderült, nem tudtam semmi, és utána kiad ezek a filosofiai uh -huh. dolgok, és akkor hát maradkoztunk egy év után, uh -huh. házasadtunk is, uh -huh. mind senki nem akar, mint a ő részéből, uh -huh. Uh, anyosom nagyon ellenállt, uh -huh. mert meg is, hát milyen az ázsiai, ez, ez, ez... Na mert pont ez, az most már szerintem föl, el. hogy mondjam, talán a beszélgetésből kiderülhetett, hogy, hogy mondjuk úgy, itt egy jó családból származol, tehát... Ha, ha, olyan jó de úgy értem, hogyha anyosi szemmel nézném, Igen. akkor nem mondanám, hogy egy rossz party, mert a családod egy, egy jó... De egy, nem egy, egy, egy intellektuel, egy jó, egy jó család tulajdonképpen, és hát öh, egyébként, ha megnézzük, szerintem úgy, nem úgy, inni, úgy félre mondom, Indiában a családok többsége egyébként igencsak jó, tehát a kultúra miatt nagyon erős a, igen, a, a hagyomány. Uh, ami nem fogsz uh, elhinni, csak Kati mondhatta, volna ő a tanú. Én itt nem mondom a családi hateremről, hogy miért rój, miért nem rój, uh -huh. semmi, csak egyszerű diák voltam, és azért pontosan, talán nem akartak, mert féltek, természetesen, hogy mm -hmm. hova megy meg nem, nem akartak, hogy visszamegyünk Indiában, ha már mm -hmm. házasatok. Mm -hmm. Csak amikor én nem érkezett Indiában, nem is tudtam, mm -hmm. mi családi uh, ilyen hát, háttérról. Mm -hmm. Mert uh, azt is nevelés volt, soha nem, uh, mindig tanítottad, minél szerenemnek kell mondani. Szerén ember mutogat mm -hmm. magad nem ott ki mm -hmm. volt, nem... Mm -hmm. mert, Hát itt viselkedtem, és mikor már kint volt Indiában, a házasság után már ott maradtunk, ugye, nédebik, hogy én négy évig akkor ab, megismerkedtem. Abbasám is oda jött talán, ellenőrizni, nem tudom. E is. Egyébként hova mentetek lakni először? először? Mindeliben végig ott. Uh -huh. Alapodban jártunk, mert az a családi házunk ott van, ott nem lakik, senki, csak... Már fennmondtátok. Hát a mikor kumbaméla meg mi akkor megyünk kumbaméla. Igen. Az a kumbaméla, arról már volt szó itt a műsorban, talán volt helyszíni közvetítésünk is, talán egy éve, vagy mikor, az a legnagyobb ilyen uh, vallási találkozó Indiában, legalább két-három millió ember össze, ha nem több, és az ott van Prajágnál, ugye? Igen. Úgyis Alakabadban. Most lesz 2012 Olyan 12 nagy, kettőből. bocsánat, csak olyan nagy, hogy a, vannak ilyen űrfelvételek, űr a, a műholdakról. Olyan nagy a fesztivál, hogy a műholdról gyönyörűen eh, ki lehet venni, hogy me mekkora Megint területet tömeg, fogal, el. mert egy egész város részt, vagy város elfoglal. Eh, azt mondd meg nekem, eh, másik zenére most nem lesz más időnk, jól elbeszélgettük, de a mi elhangzott zene, egy kicsit. Uh, ami hangzott, Igen. az uh, Tagorinak uh, dalja, az, uh, aki ennek el, ez Elhunt uh, Anil Biswas, az nagyon híres énekész volt, és pont a Rabindra Sankita. Ez eddig Rabindra több ezer versekból eddig volt. Egy uh, uh, kicsit mondja, tagoltam a Rabind? Rabindra tagor. De nem a Sankit. Rabind ah, Rabindra Sangit. Rabindra ez az ő uh, művének uh, a... Egyébként, ha tudod, hogy Rabindra nád uh, de a uh, uh, dalok ahol ezek a melódiák nagyon sok, európa is őrököt meg utazott, dütött, és uh, sok, a uh, drabinder szangényen különleges fajta van lett, mint ez. Nem klasszikus zene. Uh -huh. De úgy érte, hogy a, ha ezeket a dalamokat is ő adta meg? Uh, igen, egy részét, többi, igen, igen, igen? Többi, többi részében, de én nem vagyok számára. egyébként, ha mondjuk 150 éve született, uh, egy igen, év e, jövőre lesz szünne. A, ebben az évben több országokban, mint a uh -huh. Indiában ünnepelnek 150 év, Magyarországban jó évben uh, tervezik, mint az Indián a a szerintem LTE, EDIUT, mindenki azok uh, valamikor nyáron, tavasz, igen. nem tavasz, nyáron. Igen. Tizen, igen, 2015. Hát nagy kultusza van, mert ugye volt is itt Magyarországon. Persze, és, e és, Balaton. És túl, így így van, igen. De Indiában meg, főleg Bengálban még nagyobb kultusza van. Persze. Ennyi egy rövid apróságot akarok elmesélni, hogy amikor én voltam Brindában, ott volt egy, egy bengáli fiú meg a testvére, akik ott tanultak. És ilyen pudzsárik voltak, a templomban csináltak ilyen, ilyen szolgáltat. a tanulók voltak, és beszélgettem a kis Sámaszundarral, úgy hívták a gyereket, volt 12 éves akkor, és könnyes szemekkel mutatta nekem a Robin a Tagor kazettáit, hogy ez yeah. micsoda csodálatos versek, és hogy ez és, és ez annyira, annyira tetszett nekem, hogy valaki 12 éves korában ezeket a klasszikus verseket uh, hozza elő, úgy mint a legszuperebb, nem tudom, Michael Jackson mutatná yeah. meg, tudom? És... igen. Megmondom én is, én utólag uh, rájöttem. Mert volt egy idő, Megint mondom, hogy attól hogy mindig más talon bengali nyv, az anyanyelv. De nem tanultam, mint a irodalom. Hát ott van, ami. Mm -hmm. Nem becsültem, amíg nem jöttem ki a, ma, a, a, a Európában, akkor tudtam mekkora, nem csak a tegóri, meg a bengali irodalom, hogy hát becsülik itt a Európában, vagy nyugati országokban. A, hát igen, és nem csak a tudod az indiai nemzeti a gimnusz. A himnusz. Ő, az az egy Genagemana. Az, majd, arról majd egyszer, Az nekem megvan több magyar fordításban is. azon majd szeretnék egyszer egy külön műsort csinálni. Úgyhogy az egy izgalmas téma lesz. Egyébként veled tervezünk még egy műsort legalább valamikor a közeljövőben, és ez pedig a filmek. Jó, ja, filmek. lesz, hát, mert, mert India filmek nélkül nem létezik. <há> <há> Szerintem a világ legnagyobb filmgyártó országa. És... Hát az a baj, hogy mi nem nagyon sokat folytathatjuk már ezt a beszélgetést. Azt mondd meg nekem egy pár percben, hogy te milyenek látod a magyarokat? Uh, nagyon érdekesnek. Uh, először uh, uh, említi engem a bengaliek, először nevelvileg is, mert a, ahogy kifejezem, mint a, vannak a hangok, mint a A. Uh -huh. Ez bengálieknek van egy A, mindenki A, ezer, meg mm -hmm. meg uh, másik pedig, meg okay. másik pedig, uh, hogy nagyon művelt nép a uh, magyarok. Hát nagyon sok hasonló. en most gondolom nem hiába volt, well, nem véletlenül, well, szerintem, Erzsibétből, Sás Erzsibétből, meg Erzsibétből kimentek, miért a tagori mentek. ott uh -huh. akik a végül is indire leghíresebb festői Persze. lettek. Igen. és az, azért érdekes, igen. Nagyon sok valami közön van hozzá, mint a viselkedésben, mint uh -huh. a gondolkodásban, nagyon szóval. sok hasonló. Uh -huh. Talán azért 24 évig most tart, tartok együtt a nejemmel. Uh Benne is láttam valamint bengali. Ő egyébként, ha hindiul nehány szó, amit úgy beszél, bengali akcenttal beszél. Ez nekem furcsa, én nem beszélek hindi bengali akcenttal. Mert ott volt a, hát tudod, a családi körben, és örökölt talál azt. Itt a vége most, mert lejárt az időnk, és hallottuk, snehangsú most magyar sorrendben. Ezt most szerintem mindig össze fogjuk téleszteni, tehát úgyis olyannak szólítunk, és egy néhány hét múlva a, a buligudi filmekkel majd újra fogunk Jó, köszönöm.